А від тіла його майже нічого не залишилося. Він скидався на один з тих анатомічних препаратів, що прикрашали колись його кафедру. Доктор філософії Герхард Штюльпнагель теж втратив приблизно 70% ваги і жвавості. І тепер уже не просував штани під солом'яною підстилкою, бо не могло його зсохле, мов торішне баділля тіло, залишити на смугастому полотні навіть кволої зморшки. І от тепер починається найголовніше, задля чого я веду цю розповідь. Одного дня холодний і щульпнагель, зіщулившись, перепочивали на дні своєї шахти. Десь далеко вгорі гула завірюха, сніг петлював. Над отвором шахти Ортові на горі змащували свої автомати спеціальним мастилом, щоб і в такий мороз могли стріляти. А наші професори курили один недопалок на двох, намагаючись зігріти теплою тітюновою смужкою диму себе зсередини. Ось тоді Микола Сидорович і поділився своєю таємницею з доктором філософії. Професор почав з невеличкої передмови, де він зазначив, що все своє життя був переконаним діалектиком і матеріалістом, і що йому чужі теологічні пошуки якихось потойбічних систем, що світова механіка побудована на ясних засадах раціонального сприймання, і можливості її вивчення були для нього непорушною аксіомою. Саме на цих ясних, Освітлених людським розумом стовпах трималися небо, земля, океан і біосфера. І не було метафізичних таємниць для допитливого дослідника. Точніше кажучи, таємниці, звичайно, були, але вони не виходили поза межі людського розуміння у туманності агностики. Все підлягало певним принципам натури. Все відбувалося у відповідності із залізними постулатами детермінізму. Та зараз професор Холодний відчув, що закони світу ніби зламалися. Охопила природу велика анормальність. Сталася якась енергетична катастрофа, і якщо його, професора Холодного, гіпотеза виявиться слушною, це буде відкриттям більшої ваги, ніж тріумфальні роботи Резерфорда та Ейнштейна. Тут професор витяг з-за пазухи, паперу помережений математичними підрахунками і показав його щульб нагріві. Підрахунки з усією недвозначністю і об'єктивністю свідчили, що він в блоку номер 12 отримує щодобово літр теплої юшки, яка зветься супом, 300 грамів ерзац хліба, 15 грамів маргарину та 200 грамів смердючої кави, що разом дорівнює максимум 800 калорій. В той час, як Мороз, ходіння та праця в шахті щодня забирають у нього в середньому три тисячі калорій. Отже, яке постає питання? Пан Герхард Штюльпнагель, скориставшись такою довгою промовою свого колеги, викорив до кінця недопалок, обсмаливши вуста вогником. Залишки тютюну він старанно пережував, а гірку брунатну слину проковтнув. Потім він Щипонув себе за руку, боляче щипонув, така у нього з'явилася звичка, щипати себе за руку, чи не прокинеться часом, чи не опиниться, була вдома, за чашкою кави. Не прокинувся, не опинився. Сіра зморшка шкіри на руці так і застигла кумедним гребінцем. І Лени... Доктора філософії Штюльп Нагеля були майже порожні, надто мало лишилися в його тілі червонокрівців і білокрівців. Йому здалося навіть, що він зліплений з маше, ламкий і порожній, замерзає поволі в цій скрижанілій ямі, звідки вже немає виходу. Отже, яке постає питання? Звідки береться 2200 калорій? яких бракує для збалансування енергетичних потреб організму в'язня номер 481722. Звідки, панове? За рахунок внутрішніх ресурсів? Даруйте, панове. Видатний спеціаліст з анатомії та фізіології професор Холодний знає, що вже рік, як жодних білкових, вуглеводних і жирових резервів не лишилося в його висохлому тілі. Звідки ж беруться, панове, оті 2200 калорій? Отак, От професор холодний, заповзятий атеїст, матеріаліст, великий блискучий експериментатор, людина бундючна, незалежна, яка ніколи нічого не боялася, раптом торкається однієї з найбільших таємниць живої природи. І розгортає перед розумовим поглядом доктора філософії Герхарда Шульп-Нагеля гіпотезу Бога. Так, панове, наукову гіпотезу існування Бога. Називайте, панове, це, Богом, або вищою енергетичною істотою, або Верховним інформативним центром, або надлюдською духовною силою, будь-як називайте, але якась. Нематеріальна істота дає мені ці 2200 калорій, завдяки яким я ще дихаю, панове, ще виходжу на багнистий плац, стою під дощем, п'ю цю гірку небесну воду з присмаком мільйонів спалених людських існувань.